Tremur numai lungi, perdele încrețite, Care scânteie ca bruma. Luna tremură pe codrii, se aprinde, se mărește. Muchi de stâncă, vârf de arbor, ia pe ceruri zugrăvește. Iar stejarii par o strajă de giganți ce o înconjoară, răsăritul ei păzindu-l ca pe o tainică comoară. Numai lebedele albe, când plutesc încet din trestii, Domnitoare peste ape, oaspeți liniștei acestei. Cu aripile întinse se mai scutură șotaie, când în cercuri tremurânde, când în de văpaie. Papora se mișcă în de al undelor cutrier, iar în iarba înflorită, somnoros suspin un grie. E atât vară în aer, e atât de dulce zvonul. Singur numai cavalerul suspinând privea balconul ce încărcat era de frunze, de îi spânzuri prin ostrețe, roze roșie de șiras și liane în fel de fețe. Respirarea cea de ape înbată, ca și sala. Peste farmecul naturii, Dulce-i picură ghitară. O, arată-mi-te iară în haină lungă de mătase, Care pare încărcată de o pulberă argintoasă, Te-aș privi o viață întreagă În cununata ta de raze, Pe când mâna ta cea albă Părul galben îl metează. Vino, joacă-te cu mine, cu norocul meu, mi-aruncă de la sânul tău cel dulce floarea vește de deluncă, Ca pe coardele ghitarei răsunând încet să cadă. Ah, e atât de albă noaptea, parcă ar fi căzut zăpada! Ori în umbra parfumată a budoarului să vin Să mă îmbete acel miros de la pânzele de in. Cupido, un paj șăgalnic, va ascunde cu-a lui mână Vioriul glob al lampei, Mlădioasa mea stăpână. Și uscat foșnii mătasa pe podele, Între glastre, Între rozele de șiras Și şi lianele albastre. Dintre flori copila râde Și se înclină peste gratii, Ca un chip ușor de înger. Iar tara adoratei. Din balcon, iar un coroză, și cu mâinile la gură, pare că îl dojenește când șoptește cu căldură. Apoi, iar dispare în luntru, Au pasuri ce coboară, și ieșind pe ușă iute, ei s-au prins de sub soară. Brați de braț pășesc alături. Le stă bine la oaltă. Ea frumoasă. Și el tânăr, el înalt și ea înaltă. Iar în umbra de la maluri se desface acum la larg luntrea coalei vintre spânzurate de catarg, și încet înaintează în lovire de lopeți, legând atâta farmec și atâta frumuseți. Luna Luna iese întreagă, Se-nalță așa bălaie Și din țărm în țărm durează O cărare de văpaie, Ce pe repede mire de mici unde o așterne Ia copila cea de aur visul negurii eterne. Și cu cât lumina i dulce, tot mai mult se lămurește, cu atât valurile apei, cu atât țărmul parcă crește. Codrul pare tot mai mare, parcă vine mai aproape, dintreună cu al lunii disc stăpnitor de ape, iar teii cu umbra lată și cu flori până în pământ, înspre apa întunecată, lin se scutură de vânt. Peste capul blond al fetei zboară florile și o plouă. Ea se prinde de grumază cu cu mânuțele amândouă Și pe spate își lasă capul. Mă uimești dacă nu mântui, Ah, ce fioros de dulce De pe buza ta cuvântui, Că de sus ridici acum în gândirea ta pe o roabă, Când durerea ta din suflet Este singura în podoabă. Și cu focul blând din glasul-ți tu mă dori Și mă cutremuri de pare o poveste de amor Din alte vremuri. Visurile tale toate, Ochiul tău atât de tristui, cu alui lui de adâncime Toată mintea mea omistui. Dă-mi mie ochii negri, Nu privi cu ei în laturi, Căci de noaptea lor Cea dulce vecinic N-o să mă mai saturi. Aș orbi, Privind întrânși. O, ascultă, nu mă cum la vorbă mii de valuri stau cu stelele proroace. Codrii negri aiurează, și izvoarelei albastre povestesc ele de ele numai dragostele noastre. Și nu ce ferice tremur așa reci, prin negre cetini, tot pământul, lacul, cerul, toate. Toate prieteni. Ai putea să lepezi cârma și lopețile să lepezi, după propria lor voie să ne ducă unde repezi, căci oriunde numai ele ar dori ca să ne poarte pretutineni fericire, de viață, de moarte. Fantazie, fantazie! Când suntem numai noi singuri, ce ades mă porți pe lacuri și pe mare și prin crânguri, unde ai văzut vreodată aste țări necunoscute? Când se petrec o mie La 1400? Azi n-ai chip în toată voia, în privirea-i să te pierzi. Cum îți vine, cum îți place pe copilă să o dezmierzi? După gât să-i așez brațul, gură în gură, piet la piet, să o întreb numai cu ochii: Mă iubești tu? Spune drept. Aș. Abia întins mâna, sare iverul la ușă. E un congres de rubedenii. Vreun unghi, vreo mătușă, iute capul într-o parte și te uiți în jos, smerit. Oare nu în lumea asta un ungher pentru iubit? Ci cam mumii egiptene stau cu toți în scaun, cepeni, tu, cu mâinile încleștate, mai cu degetele de mai sucești vreo țigară, nu merfire de musteți și în probleme culinare te încerci a fi isteți. Sunt sătul de-așa viață, Nu sorbind de ei pahară, Dar mizeria aceasta, proza asta, e amară. Să sfințești cu mii de lacrimi Un instinct atât de van, Ce le abate și la păsări De vreo două ori pe an. Nu trăiți voi, Ci un altul vă inspiră, El trăiește. El cu gura voastră râde, el se încântă, el șoptește. Căci a voastre vieți cu toate sunt ca undele ce curg. Veșnic este numai râul. Râul este de miurg. Nu simțiți că amorul vostru e un amor străin? Nebun! Nu simțiți că în proaste lucruri voi vedeți numai minuni? Nu vedeți că acea iubire servă o cauză din natură? Că leagă în unor viețe ce semințe sunt de ură? Nu vedeți că râsul vostru e în fiii voștri plâns? Că-i devină cum că neamul cain încă nu s-a stins? O teatru de păpușe! Zvon de vorbe omenești, Povestesc ca papagali Mii de glume și povești, Fără ca să le priceapă. După ele un actor stă de vorbă cu el însuși, Spune zeci de mii de ori Ce-a spus veacuri după-laltă, Ce va spune veacuri încă, până ce soarele s-o stinge În genunea cea adâncă. Ce? Când luna se strecoară printre nouri, Prin pustii, tu, cu lumea ta de gânduri, după ea să te-a ții? Să aluneci pe poleiul de pe ulițele ninse, Să privești prin lucii geamuri la luminile aprinse, Și să o vezi înconjurată de un oroi de, pier de vară Cum zâmbește tuturora cu gândirea ei ușoară. s uzi zornetul de pinteni și foșnirile de rochii, Pe când ei succes musteața, iar ele fac cu ochii? Când încheie cu privire amoroasele înțelegeri, cu ridiculat simțire tu la poarta ei să degeri, pătimaș și înărătnic să o iubești ca un copil când e rece și cu toane ca și luna lui april, încleștând a tale brațe toată mintea să-ți o pierzi, de la creșterea la picioare să o admiri și să o dezmierzi ca pe o marmură de paros sau o pânză de coregio când ei rece. Și cochetă, ești ridicol. Înțelegi-o. Da. Vizam odinioară pe aceea ce m-ar iubi. Când aș sta pierdut pe gânduri, peste umăr m privi, aș simți-o ca e aproape. Și ar ști cu înțeleg. Din sermana noastră viață am dura roman întreg. Nu mai caut. Ce să caut? E același cântec vechi. Săte liniștei eterne, care îmi sună în urechi. Dar organele sfârmate. Și în strigări irregulare, vechiul cântec mai străbate, cum în nopți izvorul sare. Pici pe colo mai străbate cât o rază mai curată, dintr-un carmen seculare, cel visai și eu odată. Altfel, șuie, și strigă, scapără și rupt, răsună. Se întind și sălbatice pe strună, și în gând îmi trece vântul, capul arde pustiit. Aspru, rece, sună cântul cel etern, Neisprăvit. Unde-s șirurile clare Din viața-mi să le spun? Ah, organele sfârmate! Și maestrul e nebun.